Per aquest dixous ha tornat a convocar una concentració en el centre d'atenció primària de Montgat-Tiana com a protesta pel tancament del servei d'urgències que fins ara donava cobertura de 8 del vespre a les 12 de la nit. Per la concentració d'avui es preveu que els responsables municipals de Tiana i Montgat traslladin als responsables de la protesta les accions que des dels consistoris pensen dur a terme. La setmana passada una dotzena de persones, de les més de 300 que havien assistit, van entrar en les dependències del CAP amb la intenció de tancar-se i passar la nit dins del centre per mostrar el seu rebuig. La intervenció de l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que també es va voler afegir la protesta, va perivagar els ànims i aquestes persones van desestimar a se en el centre mèdic. Tot plegat amb el compromís que els responsables municipals traslladarien les reivindicacions a la reunió executiva de la Federació de Municipis que s'ha celebrat aquest dimarts. D'altra banda, alguna de les denúncies que han realitzat els manifestants és que el servei d'atenció primària del CAP en horari normal també es veurà afectat com a conseqüència d'aquest tancament de servei d'urgències. Sentim a Miquel Tomàs, president de l'Associació de Veïns del Barri Residencial Mungat i un dels líders de la protesta. El problema és que no, no solsament se tanca el sistema d'urgències, sinó... ...que se degrada més precisament també el servei de, el servei de dia... O Els sea, serveis normals de, de metge, per lo tanto... ...vol dir que aquí el que hi serà una saturació... Una de, o sea, ...se degradarà el servei de, de sanitat... I, ...i això és el que està passant. Llavors tu demanes... ...per un metge, per, per exemple, i et donen visita per 7 o 10 dies... ...con lo qual cosa el que fan és desviar la gent... ...los estaven desviant a urgències... ...i a urgències el que feia era cobrir... ...el que no podien cobrir amb, amb, el, amb el temps normal de, de visita dels metges". A partir de l’alt centre Obrirà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 5 de la tarda. Les urgències fora d’aquest horari seran ateses per un equip d’atenció telefònica professionalitzada a través del telèfon 061. RadioTana: Serveis Informus.